Diela zomait urte, uh, muntatzen zen eskoaleriko ligak antolatzen zuen uh, xapekalerikoa bat pilota betiarekin neskentzat. Horto ziren, uh, neskak ere behar zutela sartu pilotan eta uh, zen trinketia biztiki komplikatea da, anitz uh, xikenat abada, esker paretean ximplio da. Ta ezartzen ginten, hartirak eskoaiko ligan, uh, beraz, esker paretean. Emeki emeki hortu ginen zela bon, hain ona, eta behar zela, uh, pilota hori uh, poixian moiko mui, eta beraz gauza huziak Basteriat izan, izan ziren, utziak izan ziren ezkerparitako uh, xapelga bazteriat utze izan den Horai uh, mundian barna, eneska gehidira ezkerparitian uh, pilota hutsarekin. Senako uh, Frantxez Federakzioniak ez du parte hartzen Hala galdera hori ginda eta urten lehemiziko aldikoz beraz mundtate izan den da Turneua eta ezta xapelketa lehemiziko aldikoz da eta beraz beraz beraz ikusi nola Plantacionen non la estan hizpariren engillatu. Bezan oso ondo gutetan pentsu dugu chapel kitabat muntatzia bai.